I slutet av september kommer Dag Hammarskjöld och de övriga offren för flygkatastrofen Indola till Sverige. På Bromma flygplats i Stockholm skildrar Sven Gärring hemkomsten. Porten till hangaren har öppnats. Man ser det på amerikanska planets aktörer. Innanför FN-soldater i blå basker. Här kommer den första kistan. Det är dag Hammarfälls. Den är buren av åtta män med FNs uniform. Se de Dag kista Är hölld den svenska flagga Nu ringer Erkestiftets domkyrkoklockor Ett välkommen till Dagen Hammarskjöld Som efter den sista långa resan Nu har återvänt till Uppsala Till sin lärdomstad Där han en gång begynte sin akademiska karriär Och nu ska strax hans kista placeras I den oxenstärnska gravkoret ...inne till höger i domkyrkans mitt skepp. Detta är en ren familjeseremoni. Det är endast Dag Hammarskjölds anförvanter som kommer att närvara under den korta minnesstunden inne i kyrkan. Där före ärkebeskopen Erling Eidem officerar. Det är en mycket vacker septemberkväll. Skymningen faller långsamt. En klar, kanske lite kylig luft... Och sköna höstfärger här i träden kring domkyrkan. Nu bärs Dag Hammarskjölds kista genom huvudportalen in i mittgången. Den bärs av sex studenter ifrån Uppsala studentkor, Klädda i svarta frackar och sina vita mössor och vita handskar. Folke Olhagen från begravningen i Uppsala. Orsaken till olyckan är höjd i dunkel, men den enda som hittas vid liv efter kraschen säger sig ha hört ett antal explosioner och det underblåser teorierna om ett attentat. Postumt tilldelas Dag Hammarskjöld Nobels fredspris den 10 december.